Клітини Щоб уявити собі, наскільки складною є будова нашого організму, порівняємо його будову зі сходами, якими будемо підніматися. Найнижчий щабель – молекулярний рівень, на якому в нашому тілі відбуваються хімічні перетворення різноманітних речовин. З органічних речовин – білки, жири, вуглеводи – побудовані структури клітин. Клітини різних типів утворюють тканини. З тканин складаються органи. Органи, які виконують спільні завдання, поєднуються в системи органів – дихальна, травна, видільна, тощо. А на верхній сходинці уявних сходів перебуває сам організм. Дрібні живі структури нашого організму – це клітини. Загалом життя можливе лише завдяки їхній діяльності. Тому можна сказати, що клітина – Носій життя Попри крихітні розміри, кожна клітина має дуже складну будову Вона відділена від зовнішнього середовища оболонкою Клітинною мембраною Усередині вона заповнена студенистою рідиною Цитоплазмою У якій розташовані органели Так називають внутрішні органи клітини Наприклад, мітохондрії Це енергетичні станції Ендоплазматична мережа Транспортна система Рибосоми синтезують білки. Найголовніша органела клітини – це ядро, яке керує всіма її життєвими процесами. У ядрі міститься речовина спадковості зі складною назвою – дезоксирибонуклеїнова кислота, скорочено ДНК. Під час розмноження клітин ядро ділиться навпіл, і кожна дочірня клітина отримує ДНК від батьківської клітини. У крихітних одноклітинних організмів, таких як амеба, на єдину клітину покладено всі життєві функції – живлення, дихання, виділення, рух, розмноження. А в багатоклітинних організмів, до яких належить і людина, клітини розділили ці функції між собою. Ось чому вони розрізняються за розміром, зовнішнім виглядом та будовою. В організмі людини є близько 200 видів клітин – Кожна влаштована так, щоб якнайкраще виконувати покладені на неї завдання. Але така вузька спеціалізація привела до того, що існувати нарізно клітини нашого тіла не можуть. Тривалість життя різних клітин дуже розрізняється. Наприклад, еритроцити в крові живуть близько 120 днів, тоді як клітини мозку можуть жити 100 років і більше, тобто стільки, скільки живе сама людина. Клітини такі маленькі, що роздивитися їх можна лише під мікроскопом. Навіть розмір найбільшої клітини людського організму – жіночої яйцеклітини – становить усього чверть міліметра в діаметрі.